Trallarà. Trellarà i esdevé el matrimoni. Trallarà i l'anul·lar lligat. Trallarà i un tros de corda, Tira de cuir, Trallarà. I una tira de cuir i un cordill. L'anul·lar està lligat, trasllarà. Una tira de cuir per formar-me una fixada a un cap d'una vara. Trellarà perquè l'altre cap, no quedi fixat. Ai. No quedi fixat si no és al voltant d'un coll. Tratlarà.